Новопризначений міністр внутрішніх справ України Луценко зібрав у Палаці Україна найвищі міліцейські чини і говорить їм, «Від сьогодні ви не повинні брати взяток, з корупцією покінчено нас завжди, ви зрозуміли?» Айзалу потихенько по наростаючому йому у відповідь звучить, «Разом нас багато, нас не подолати». Разом нас багато, нас не подолати.